Eh, vamos, eh, eu sei que ha dicho gusta pasexar pois, pois, por esos sitios que dixen fai un momentinho eh? <risas> e por a praia de Xunqueira por ese paseo marítimo que é tan fermoso que hai que dicir unha cousa que nese, nese paseo hai a única estátua de Europa que, a a un, eh, que lle fixen un, a, unha, a un cabelo Sí, un cadelo máis un gato. E iso, e ama no, esa un gato. Lonoros animais abandonados, <risa> sí, É o única de Europa, eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, po... tamén. Pois, sí. <risa> <risa> <risa> pues, bueno, queremos falar deste, deste, destas novelas que ti escribes que son, por exemplo, pois Sangue no ollo, Siestra, a Siestra aberta. E tamén, como non, vento na cara sí, señor. E as tres son ambientadas eh, Precisamente no Como no o povo natal de Moaña uh -huh. eh, Eu chamo de eu tomo un trasunto uh -huh. eh, a de Aferróns O povo imaginario Pero claro, sí. están baseadas As tres teñen as eh, As súas Seus lugar de sucesos En, en Moaña, Moaña. Eh, Quem que lea as novelas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 Porque, eh, por exemplo, para facer un libro desto, eh, un libro como pode ser A, a sangue no ollo, ou outro máis, ou o vento na cara, pois isto é como, tens que ler moito para escribir, como se suele dicir, para escribir pouco. Home, eh, si...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 a seguinte era que que era boa. Pasar <risa> eh, pasaro o mesmo traballo, claro, claro, pero non sei, saírame máis de dentro era máis era máis eh, verdadeira, porque sí, así. Sí, sí. E aí nace un vento eh San Geloyo, no que sempre teñerá agradecer aí a editorial que que foi o primeiro paso. Uh -huh. de ahí, a ser de aí, xa viñeron de pais, e ata o momento de agora que xa teño en teño no prelo eh unha editorial Galaxia que un, Cara, un orgullo eh. para min un orgullo para min espectacular xogar claro, claro, claro, claro. noutra liga sí, claro que sí, sí, sí. Galaxia sí. xa parece que que outra claro. por sí. certo, queríache preguntar eh, sí. entón, así pechas eh, esa triloxía do esquecemento que disti e eh, sí. eh, comezas unha nova xeira, non? si, eu son moi aficionado ao eh, cine moi aficionado á literatura uh -huh. eh, dentro da literatura pois pues,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 E, eh, nada, foi enviada aí a, a Editorial Galaxia uh -huh. Tuve unha sorte de que, de que lles gustou eh, Vamos, estou que non, non decreto porque ademais en, pues xa, en Galicia xa, xa, xa estás preparando a presentación case non? <ríe> sí, casi, casi, sí. será para principios de ano A principios Ajá. de ano xa o sea, queda pouquinho sí. sí, sí, a verdad que en Galicia faixe moi pouquinho de ciencia ficción Moi pouquinho todo é uh -huh. apenas hai traduccións incluso uh -huh. entonces que unha obra de ciencia ficción vai a presentar vai a vaya publicar a Galaxia e que a primeira esa familia pois pues, que que diría uh -huh. non quero pecar de falsa modestia pero Que... Me, vamos me enche de, de orgullo temos quecir unha cousa temos que decir sí. unha cousa cada vez que nos entrevistamos algún amigo a algún a perso algún persoaeiro sí. dedicado a literatura ou dedicado a música que cre outra despois convétes en algo importante xa que o. nos somos talismán para todas as persoas que, que, pues que me dice sí, sí. <risa> pre pre pregúntelle a Carmen perigúntelle a, a Carmen Penín que entrevistamos la falamos con ela e ao pouco tempo recibí un premio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 O merece É un, bueno, sí, sí. claro, unha música como... estronvial. Claro, sí, sí. Pero digo che eso como sí. curiosidade, por o feito de sí, que sí, bueno, sí. eliximos as persoas que despois tamén teñen éxito, claro. Sí, claro. que claro. si, <risa> <risa> di que si. Sí, sí. El a eh... robar iso como agora mesmo, cómprocho agora mesmo. É <risa> <risa> dicir que temos esa sorte, vamos a ver que De, sí, sí, sí. de feito sí, sí. que nós que queremos, no, nós queremos que ti teñas éxito, lógicamente, ¿no? bueno. non porque nós te deixamos estar man si si non polo feito de que bueno, pois pues, consideramos que eh, pois pues, a nosa peque, pequena interve, intervención ou participación uh -huh. contigo equivale a que bueno, pues, eh, sirve que para que nos xamos mellores e aprender algún chisquiño máis. Claro. Sí, todos aprendemos de todos, iso teño claro. Sí, sí. É un placer ademais compartir, falar de libros eh os en día non é algo bobo, eh? Por iso tedes moito, moito mérito. E, mesmo, bueno. e, e tamén vos pago o mismo o mismo paralelismo con Carme. De hmm. Carme fai un tipo de música hmm. que pode gustar ou non che pode gustar, pero dende logo é original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 Sí, vale. sí, eh, van, van pasando, van pasando Alegre, Alegrámonos, se eh, alegrámonos Moitísimo, necesitamos tí, eh, sí. Que todo me llore, claro que sí uh -huh. Bueno, Placer. Juan, entonces Contasnos eh, que ese trabajo de, de, de ciencia ficción uh -huh. Pues, te, ten moitísimo Que ver con algo también que está relacionado con, con, con, Como año uno No, no. Nah, eh, vale, vale. precisamente eh, home, en todas as novelas, ou penso que todos os escritores o que buscan ao final é eh, rodearse dun uh -huh. entorno que que les facilite falar das dos seus dos seus temas, por decirlo sí, así. Sí, sí, sí, eh, sí. Pues, que isto se pode ser a morte, xa se pode ser os celos, xa se pode ser o amor, uh -huh. eh, o que sea. Sí. Es eh sí. el, para min exactamente, para min eh, a ciencia ficción o que me dá é eh, eh, moito sogo a hora de crear entornos mm. nos que eu colocarás os meus personaxes claro. eh, que eles falen e eh, que eles eh, mostren pois os, as miñas enquetas as so idade mm. eh, o medo futuro mm. eh, etc entonces neste caso eu coloco a coloco o mundo apocalíptico uh -huh. coloco un supervivientes e coloco a luna como o próximo estadio no que a humanidade ten que chegar para poder sobrevivir. Ajá. E coloco a tres personajes eh, absolutamente desnudos, eh, sin ningún tipo de pasado. Eh, os poño a reaccionar entre eles uh -huh. para que vean para para que veamos como reacciona cada uno. Eh, penso que é a novela máis redonda que teño es eh penso que por isso teño o premio, por decirlo así, de publicar en, en Galaxia. Estou agardando con muitísimas ganas eh, poder poder eh, pues. recibir eh, o que le parece a a os lectores, as lectores que ao final son os que Claro. os que cherin, que cherin ou mal. Como mm. valoran ese eh? sí, sí. pero desde logo si no no va a ler nadie, mm. si pues, eh, pues, eh, bueno, eh iso de que escribes pa ti, está moi ben. Sí. pero que escribes para que te lean. Sí, Exactamente. O... Exactamente. Escribes un diario y te quedas en la casa esa, hasta el Exactamente. El año presentas a nadie. Somos lectores, es eh... que fan de Chuices oh, sí. concretamente sí, sí, de, de los autores las eh, eh, ahora en esta que que estoy finalizando, sa, sa paso otra vez a Ferrón, hmm. pero tengo muchísimas ganas otra vez de de pasar a ciencia ficción no. eh, cada vez leo máis cada vez eh, me vou empapando de máis cousas me uh -huh. apetece muitísimo outra vez volver a ciencia ficción eh, eso da ciencia ficción tamén te, ao mellor tamén se influiu precisamente o entorno que estábamos a, a vivir e a pasar con isto da pandemia non bueno, pode ser eh, de feito eu tamén hice bastantes eh, curcametrases uh -huh. no principio por eran un pouquinho así familiares, despois son uh -huh. un poquinho con máis xentes. Un, sí, sí, tanto, sí. Tuve unha inmensa suerte de que os guións gustaban a, uh -huh. a, a profesionais. E eh, eh, nada, eh, en moitos deles tocaron temas de, de ciencia ficción, que ciencia ficción son así un poquinho a fantasía e así, pero simplemente eh, unha realidade eh, diferente, tam, non, eh, con outro tipo de, de futuro, con outro tipo de, de pasado. Uh -huh. Pero como lle chama o... o editor de Galaxia é me merece esta ficción de, de gien... ficción científica. Ajá. Está así de esa de esa manera. Máis... Me parece Sí, te me parece tamén máis como má darlle un poquillo de dignidade A ese <Ros> sí. a ese, a ese... A ese esa máis estudiada con os tipos de xe gústame moito que lle chame así de feito está, está entonces, bien entonces <risas> eh, sí. nada espero, bien. espero espero que se seme así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 que tuvieras aquí con un osco. Eña. Hasta otro momento, Juan. divendres de 6 a 7 de la tarda Escolta xarada Al programa de cinema de Radio Samboy Baixamos un poquinho música, Xulio, e volvémonos Outra vez a Moaña, non? A Moaña. Vale. Vámonos a Moaña tamén. <risas> eh, salimos de falar cunha a persona e agora vamos a falar cun, eh, con un, un, un dos responsables da cooperativa Meixueira que he hecho de cabra vamos a hablar entonces con Carlos no sí, vamos a hablar eh, con Carlos pues vale, eh, bueno. eso muy buenas tardes Carlos buenas tardes, ¿qué tal? buenas tardes, bienvido, muchas gracias eh, antes de nada, parabéns felicitaciones claro, por ¿verdad? esa sí. medalla de bronce sí, gracias, gracias bronce <ríe> en, en Oviedo, en Asturias <ríe> que, bueno, sí, sí, que he hecho de parece. todo el mundo, ¿no? ¿cómo, perdona? que he de todo el mundo Bueno, sí, queixos de todas partes, porque queixos ali non faltaron, desde logo Pero vos bronce, nada menos que un, un queixo de, bueno, de, de unha cooperativa De, sí. de, de persoas que, que vos dedicades a, a facer cousas bonitas Porque senón non non teríades ese premio tan importante que o bronce, non? Sí, bueno, somos outros socios, é unha cooperativa pequeniña Que ten unha explotación de cabras aquí Amorrazo, no moaña no mismo, como decías, uh -huh. eh, ao lado do mar, cosa que non é, bastante, é bastante rara, sí. eh, elevamos uns aneños, non, non é o primeiro premio. premio que elevamos neste sentido, que xa outros anos tuvamos a suerte de ter, uh -huh. pero bueno, este este ano que presentamos algún mais, algún producto máis dos que soli, solemos presentar os anos uh -huh. anteriores, uh -huh. pues elevamos eh, tres medallas de bronze en en distintos produtos. Sí. Pois, eso, un, no. novamente, parabéns. Eh, a verdade é que eh, mm, un do, entre os mellores do mundo. Vamos, sí, sí, que iso... Claro. E eh, además é galego. Sí. En que sitio da Asturía foi presentado? En Oviedo. En Oviedo. Foi presentado en Oviedo, non? Sí, sí, este ano foi en Oviedo. Uh -huh. o, foi cada ano un sitio distinto, que se fai o certamen. Porque, entonces aquel uli, queixo, non? Cura. <risas> bastante, bastante. Curado, claro curado, semicurado de queixo fresco de untar, non? Si. Sí. Si, sí, este ano si, sí. ano tocou, tocou, para eso. O, sea, ah, o, bien, a, o ano o ano hai dous anos tocou lle un bronce tamén o semicurado no. hai tres anos eh, unha medalla de prata o, o curado neste no. caso. Mira. Pois, a meixo eira, e diste que, que levades pouco tempo, pero, bueno, pois, a trayectoria será cativa, pero a verdade que os sexes todos van vos acompañando, queres decirse sí, que tendes boa demanda. Por certo, queria eche preguntar, os nosos ointes e seguidores poden, poden demandarvos por, por internet, porque ahora está moi de moda eso de, sí. de, de vender a través de internet. Mm. Sí, nós a vernos non temos eh, página como tal, eh, nós somos unha cooperativa pequeniña e eh, dedicámonos tamén á parte de levarar eh lácteos e demais que produza a propia cooperativa, tamén eh, vendemos eh alguns produtos de cercanía, o que echaban eh fruta tradicional, meles da zona, etcétera. Ah. Facemos un pouco de supermercado mm. eh, de produtos de cercanía, eh ah, okay. sempre tentamos, bueno, pues eh, tratar cos uh -huh. clientes de, uh -huh. de tú a tú. Entonces, si sí, sí sí que temos en Facebook como contactar, pero sempre nos gusta pues eh a chamada eh, o sí, eh, poder eh, falar co cliente. Vaya. Eh, ah, Ou seja, que nos escu podemos... Escuitarlle a súa voz, polo menos. Nos podemos facilitarlle o vosso correo electrónico a meixoeiracoop.com, non? Si, sí, correcto. A meixoeiracoop, con dúas os, eh? cooperativa, arroba gmail.com. E tamén mm, o vosso teléfono 672-159-103, non? correcto. Ahí ahí pueden contactar con Bosco eh pedir algunos dos productos que vos tenés, que a lo mejor pues dependiendo de la cantidad que se pida seguro que hasta no paga ningo, ni, ningún ningún transporte. transporte, ¿no? Sí, bueno, eso depende, lógicamente, hai que mirar, ahora que está subindo todo... <risos> sí, <risa> no, hai que mirar, <risos> hai que, que medir moito. Claro, claro. Pues... Hai que, que asustar, hai que asustar. Estamos <risos> justamente ahora nun proceso de asustar, asustar números como está todo o mundo. Sí, Home, sí, claro, sí. lógicamente. No, re, refíreme que sí, eh, o cantidad de... Pero sí, sí, sí, sin ah, duda. Es... Todo, es... todo se puede hablar en esta vida. Sí, sí. <risos> <Eso>. <risos> eh, bueno, es que hai tamo cosa que xe perigua Os animais, as cabras que tendes, son dunha raza especial ou teñen tenen denominación de orixe galego, como, como son? No, nós trabajamos con, si sí que son de raza, son de murciano granadeinas, unha unha unha leiteira de por si sí, que sí, traballa sí, sí, moitos sí, sí. produtores de Ajá. de queixo. Uh -huh. Hai outras tantas, o sea, uh -huh. nós decantámonos no seu momento por esta uh -huh. eh, cando arrancamos. Eh, con este seguimos, eh, creemos seguir bueno, ¿vale? seguiremos, vaya claro, claro, no, no, lógicamente bueno, entonces, eh, quiero decirse que todos los que quieran los um, nuestros oyentes y seguidores que quieran ponerse contacto con Bosco, pueden hacerlo eh, seguro, que no solamente es como acabas de decir no solamente es queixo y otros elaboración, sino también productos como acabas de decir también, productos de kilómetro cero es decir, como ellos son capaces de coger algunos verduriños, algunos también, también, <risa> ¿no? Sí, traballamos un pouco con todo isto productores de cercanía, produtores de pequenos productores locales, que moitas veces pois pues, é eh, fácil producir, pero difícil comercializar e como un dos nosos socios justamente se dedica a comercialización dos nosos produtos, porque tamén a de bien. a dos de es pequenos produtores da, eh, pues, da contorna en Galicia en general, tamén Muy de miel, produtos frescos, etcétera, nos colleitas un pouquiño de, de todo. Ah, moi ben, estupendo Claro, diversificar porque si tamén hai tamén máis demanda, non? Eh, tamén, que eh, claro, ao final xitas unha persona que se dedica a vender hai igual vender quesos que vender outros eh, outros produtos E eh, sí, eh, eh, bueno, sempre hai cerca sempre hai, ao largo dos anos vas conocendo, sí. pois, produtores que moitas veces teñen esa Esa dificultad, como chegar ao público, ten, una cosa, ten horas para producir e a maiores ten horas para vender. entonces Moitas claro. veces é unha forma de chegar ao entendimento e facilitarles unha parte do, eh, da vida, ao final do claro, proceso productivo claro, claro. que é chegar ao cliente. Claro, claro. Nos, por suerte ou por desgracia, elevamos uns anos, eh, o principio postounos, pero, claro. bueno, xa, xa, temos un un camiño andado. en non desbotades, por exemplo, a participar en algúnas feiras, en algún sitio de en, en mercados determinados, non? Non, temos participado, sobre todo o principio, que é un pouco donde nos darse a conocer e demais, sí. ahora a verdad que o traballo non supera un pouco, e a feria xa non, xa non solemos claro. e, asistir moito a algún a que o millón nos quede cerca, ou así puntual, uh -huh. pero bueno, como norma no últimamente non estamos asistindo, aparte con este tema desde que se esterraron o tema uh -huh. dos mercados, máis costa un pouco volver a entrar en dinámica. Lóxico, lóxico, lógico, e máis tendo te, en no, conta pero... a pandemia, lógico, <risas> hai que ter unha <risas> reserva, lógico. <risas> hai que ter unha reserva. Eu queriache preguntar por que a zona de Moaña té da unte desta explotación. Pois non sei se si conoces Moaña. Este homem si, te, este ten amigos por aí tamén, non. Pues, unha familia adotada aí en Moaña. Pois pues, a explotación temos lá na parte alta, na, na parte li... rural que todavía lle queda ali na fraga. Ah, na fraga, non? Por, el por cerca do Castiñeiro e todo aquello, non? Por, por alá arriba, si, sí. eh, temos, ah? eh, temos casas rurales de eh, ah. eh, por alá arriba, e cada casa se perdigase eh, despois é todo o monte. Si, si, si, si, Natureza, natureza que que sí, moaña sí, tamente os como os vistas, como... vistas, que desde aí ve la praia de Xunqueira. Desde arriba, desde onde nós estamos exactamente, no, pero subindo un pouquiño máis arriba que quedaría o mirador, desde aí sí. podes mirar todo o vuelo Sí, sí, sí, todo Vigo. Eh, mm, eh, todo Vigo tamén sí. eh, mm. ah, Ahora nos tocará poner eh Os chama, eh, luzes de, de, ah, luces gafas, de, de nabal ¿no? Gafas de sol, pa tanta luz Si, si Sei que vai iluminar a ría enteira Un tal Abel, caballero sí. sí, Pouco lle <ríe> <ya> quedará <ríe> Oye, m, falanos dunha, dunha cousa que vim aí agora a internet Celebrar sí. a ocasión especial cun agasallo, unha forma diferente de conquistar e agradecer Unha caixiña E logo que ten esa caixiña. Eh, bueno, eh, esa caixa en concreto ven un pouco de que o queixo curado en este caso, que uh -huh. é un dos, dos que temos premiados uh -huh. con a medalla de plata cando nos empezamos, foi o primeiro queixo que uh -huh. nos mandamos a, a este certamen, só o mandamos uh -huh. ese, sacamos unha plata, levábamos seis meses desde que empezáramos, o cual para nos foi un, unha sorpresa, Carai. vamos a decir, e ahora ven cunha segunda medalla de, de... de bronce, uh -huh. e como non é un producto que, que teñamos moito, pois pues, porque o noso volumen non é, é moi grande, non solemos eh, facelo a menudo, temoslo así puntualmente, pois pues, uh -huh. decidimos que o pouco volumen que temos, pois pues, sacalo así dunha edición un pouco especial. especial. entonces no, pues. ainda que pasemos estas habitualmente, para regalos e demais, con uh -huh. pues, diversos produtos, un pouco a, a petición do los clientes sí. eh, pues este decidimos lo sacar nese Ay, parece que se nos cortou o, sí. a comunicación. Bueno. non bueno, mm, foi no, muito bueno, lo a llamar. Vamos a intentar que mm, por menos despedilo, ¿non? e despois intentamos conectar novamente con Calitie, porque temos compromiso tamén, ¿non? Tamén. Tomen cosa un pasou. A verdade é que estas cuestións tecnolóxicas, elemento... Bueno, pues témolo outra vez. Cheo Si, si. Algúnha cousa pasou, que non queríamos des, que, que, que acabara a nosa conversa así, tan de, súpeto, de súpeto, pero agradecerche moitísimo, eh, Carlos, que, que, que nos informes de so. e, e volver a repetir o teu teléfono, o vosso teléfono, para que si algún eh... oínte quere poñerse en contacto con vosco, para poder pedir eso, non? Pois Pois o teléfono, pois, pues, que eles poden chamar, e, e oides a voz deles, pois pues, son o 672 159103. 91 03. Claro Correcto, é o mesmo Aí apareceré, <ríe> <Muy> ben. <ríe> Moitísimas gracias, Carlos eh, Moitos Nada, éxitos A vos, moitas gracias Aperte, Aperte moi forte, xe sí, gracinhas Bueno, pois pues, Continuamos en Galicia, Xulio Xa. Xa temos o outro lado do fío telefónico O noso correspondente De Monforte Desde, Monforte, desde, Monforte, desde a capital de Ribeira Sacra En Monforte de Lemus Xa temos o que nos vai, pois, a contar algunha cousinha. Vai nos contar un... ¿Quién se preguntou? Eso. Boa tarde. Xosé Manuel. Hola, tarde, que tal? Boa tarde, Xosé Manuel. Aquí estamos, Xosé Manuel, agardando a túa aportación. O eso. Aí. Bueno, pues vai, ves, acabamos, vai. Acabamos de falar cuns cun premiados de, de... de... de queixo, cooperativa meixoeira de, de Moaña, eh, eh... bueno, contentos por... por saludar persoas que... que... Van engrandecendo Galicia. Galicia Engrandecendo Galicia Engrandecendo o programa de Galegos Novais claro. eh, eh, Xunto contigo porque ti eres un dos participes Que tamén ajuda, que ajuda con esta xeira po... de Galegos Novais Claro que sí Justamente, hablando de que justamente desde aquí, muy perto, enchantada, Aires Moniz, que también acaban de, de ser premiados recientemente. Sí, sí, por segunda vez, uh, uh, ya os felicitamos precisamente por uh, en, en primera ocasión. Sí. ahora tenemos... ustedes controlados, ¿no? Sí, sí, ahora tenemos que volver a, a, a conectar con ellos para felicitarlos por lo premio de la crítica, o sea que... Claro. <ríe> muy bien, muy bien, sí, sí. No paran, no paran, eh. Como muy... potencia en queixos, eh. Claro que sí, señor. Sí. Sí. Uh -huh. Bueno Bueno, pues si crees de Desgústame, corgústame Pues sí, vea sí. ¿Qué vos parece? Perfecto Empezamos con el desgústame Voy a empezar por desgústame Vale, pues vale O, o peor acaba acabado antes, ¿no? Exactamente <risa> <risa> Muy bien, muy bien Vale, pues empezamos con el desgústame eh, Desgústame Que Feijó avisa Mm. Galicia podría superar os 400 casos covid cada día a vindeira semana. Jole, o sea que parece que volvemos un pouco a as andadas, ¿no? sí. eh, parece que están aumentando os casos e eh, no se pode baixar a garda chega no no, okay. o in, muy, inverno. Eh, o virus parece que reaparece, resucita ou non sei como dicilo xa. Sí. Entón eh, comentou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 e animan a mobilización que vai ter lugar, como dixen, o 23 de novembro en Vigo. A semana, um, penso que... Ah, que ven. É o... Este é Luz, non? Sí, a semana que ven, claro. Sí, sí, claro. Luz. 23 o luz, correcto, o luz, vale. E que máis? desgusta tamén, como desgusta a vos e a calquera galego-galega,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 Hombre, claro. Es eh, eh, defensor, defensor también de la galeguidad. Es eh, de la galeguidad. Voy eh, a engargar lo que hace eh, en julio, evidentemente. Un gran galeguista, sí. un defensor de la lengua, un defensor del país, eh, un buen y generoso.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 e intercambiamos moitísimas cousas, verdade que que bueno, parece unha no, gran perda una... de sí, eh, sí, como digo sí, sí, propio xornal sí. nós nun, nun dos eh, no, no, no artigo nun, mm. nun, nun momento do, do artigo eh di eh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 Pois pues, mornos por, Pas, por Paso o secundaria. Gustame, vale Va, Vamos o Gustame, ¿no? Eso. A ver, gustame. Eh, Un que tamén leo aquí na, no nos diario eh, Tan xugeiras loitarán <risas> por representar o Estado Español en Eurovisión cun sí, tema señor. en galego Gústenos <risas> tamén, non? Hombre, tantos <risas> <risas> Bueno, pois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 pois te dan a opción de gañarse oportunidade, eh, oportunidade de participar no Festival de Eurovisión do viñeiro ano representando o estado español. Moi ben, moi ben. Eh, ca unha canción galego. Sí. o no, gallá que sexa oh, así, no? Que tamén o galego es, te representara a nivel europeo. Eu nada como poña como salian as gañadoras eh cantando en galego en Eurovisión como hasta a pantalla. <risas>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 tan coñecida, eh, sí. tan querida, o cigarrón. cigarrón. Sí, señor. Un ano máis, eh, impulsa, eh, bueno, organiza o coñecido como obrador do cigarrón. Eh, baixo titular Queredes confeccionar o vosso propio traxe e de cigarrón, leído no agencia confidencial, o Consello de Berín promove este Obradoiro para, bueno, para en valor Respetar as formas tradicionais Desta máscara Como sabedes, especialmente representativa Do entroido brenzán A figura propia Do entroido berinés Claro que sí, sí, sí Pois claro. venga, un obradeiro moi moi interesante Magua, non estar máis Próximo a Berín Porque apuntábame seguro claro. É un obradeiro custoso Por los materiais que hai que empregar sí. pero Vos imaginaremos poder confeccionar A tua propia careta Sí de cigarrón, o teu propio traxe, ten que ser unha maravilla, un traballo de artesanal 100%. Minuciosos, de sí, sí, sí, sí, sí. Feiticeiro, porque ademais é é único, no, no, no, no, entendo, Claro, claro. Por eso digo, ten que ser unha experiencia única, de ter o teu propio traxe de cigarrón feito por ti, pois pues ten que ser algo pois pues, unha experiencia a vivir en algunha ocasión. fermoso, hermoso, entón, sí, sí. Alédanos, gústame. Gústame que o Conceño de Berín pues, teña este tipo de iniciativas para seguir honrando a súa figura mítica mm. e representativa que é o cigarrón. E esperemos tamén aproveitando esta nova que este ano poidamos volver a, a vivir o antroido eh, como antes ou ben parecido antes, se pode ser. Bueno, achegándose, eh, sí. Eh, Outro eh, sí, eh, eh, eh, máis gusta, veña. Correto, remato os gustame de hoxe Co, unha, unha obra audiovisual un documental que se chama Mulleres de Sarria ah, Recomen sí. re recomendo se non o vistes é moi do lado, Entrades en Youtube poñedes Mulleres de Sarria e xa o vedes é un uh -huh. documental de, creo que uns 45 minutos uh -huh. eh, no que se poden ver seis puntos de vista sobre a igualdade seis puntos de vista que venen representados por seis mulleres uh -huh. eh, unha grandeira uh -huh. unha emigrante eh eh unha xitana, uh -huh. unha panadeira, eh unha emprendedora, unha abogada de Sarria, é unha muller maior, unha jubilada, xa con eh coa sabeduría das nosas eh mulleres exactamente, a a maior das, das seis. Eh, haberá que teñemos reflexións pois eso que se aproximan a, a as nosas, que as pois que nos identificamos ben porque Eh, son perfiles, como vedes, moi variados, moi representativos de diferentes profesiós, pero pero moi naturais, moi espontáneas, nada que a, que que convide a pensar que hai un guión, a pensar que están direccionadas no que di, no que comentan, non, no, uh -huh. moita naturalidade, moita espontaneidade. Alguna retrancada tamén me me fixo, me fixo gracia perfilo uh -huh. eh, bueno, unha iniciativa moi moi moi fermosa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 Naturalidade é que con esa espontaneidade no que a xente pode uh -huh. o, o que pensa como lle sae. moi versada ou moi perto da, da realidade Non correto sea, correcto redes xa me, me comentar Moi ben moi ben. Bueno agora a eh, rede pequena hai algunhas cousiñas que seguro que and comentarvos moi rápido hm. que andan bueno, xa pasamos o Ecuador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 todas de de coller e uh -huh. os pequenos productores que venden o que fan para uso propio están levando a tope a tope as olivas almazara. Eu fui un desses. me quedaron unas oliveiras pendentes porque el fin de semana no no no puide no, no pui rematar sí. y eso que Eh, explotei a familias, protei amigos, pero no tuve no fin de semana no los debo. Es un traballo moi, moi laborioso. Claro, eh, a fia si está ben, pero sí, sí. é duro, duro, duro. Duro, duro. Y claro. ahora pues falta saber o aceite que me saiu eh y a ver qué qué tal de, de, de sabor. Pero, Muy bien. Seguro que disfrutaréis de. Pero de sabor yo. digo, si tenéis esta ocasión estos días de de falar con alguén esa zona ou uh -huh. doutras de Galiza que están con uh -huh. estes traballos da recollida da oliva sí. tamén vos poden contar cousas moi, moi interesantes sobre un sector que vai a máis eh. en Quiroga evidentemente e o resto de Galiza xa sabedes pois. tamén que hai moitas, moitos territorios que están eh, pois volvendo a, a recuperar este, este potencial que temos no, con este producto que é a oliva e o aceite Oi, demoi, moitos éxitos desexamos e eh? eh, eh, bueno, eh, que, que, bueno, que, que saia un produto extraordinario para ti. Eh, duas notas esta semana por recollindo as noitiñas. Sí. Duas que non se me escaparon, non se me escaparon máis, pero bueno. Igual hubo máis es escaparonse eh, pero bueno. dúas se quedaron aquí anotadas. Si. Sí. Unha fixo moiita grazas, unha retrancada dun paisano vendo o meu pequeno pois birra vir da escola. Si. Sí. Eh, da escola, se tedes como veñen os cativos coas mochilas. Si, sí, un poquiño cargados. Tenen mochilas. Se sabes, no? sí, sí, sí. mochilas que me cabronar, parece A veces muy cargados, si. Muy carga, muy cargadas, bueno. Si, si. E o peixano de ye. da escola ou vaste da casa. <risa> <risa> Tine moito aumento logo entón. Claro, mira, a mochila tope, cargada, que parecía que non que lle custaba andar o, o, o cativo. E soltoue esa, esa retrancada. Claro. Sí. E despois tamén me fixo grazas nun bar, nun, nun bar restaurante de Quiroga, eh, a mediodía, neses momentos de de certo estrés, Sí. Eh, porque é que se xuntan os menos De abundancia co... eh? De abundancia, digo Sí, sí, sí pero refírome a Que ese momento Da mediodía sí, eh, sí, sí. De moito movimento ¿no? sí. Que se xunta, pois pues, a xente que ven a comer A xantar, coa que ven a tomar Os viños, uh -huh. ou incluso os que xa remataron veñen a tomar o, o café uh -huh. Entón, nese momento hai moito... Moito que atender, hai 103, non? Si. Sí. É a a a paisana do bar. Pois querendo un pouco atender a todos, sí. eh e, e con rapidez dixo, "Falo con todos e non atendo a ninguém." <risa> si, sí, señor. E tal tal cual, tal cual, eh? Si, sí, señor. Falo con todos e non atendo a ninguém. Deixo. C claro. <risa> eh, bueno, antes de despedirme quería preguntar vos si sigue a sección do do, la... do reto. Do reto. Do reto. Estamos ahí, está... hacer, no? estamos ahí Estamos aí, Estamos aí, estamos. Estamos a por, ver por poñervos a... algún. Claro, claro. Re Recollemos todos, sí, ver. Ver. Si somos capaces, bueno, intentámoslo, si no, ahí vamos. Xes oh, Manuel. O Tosancia, o Tosane un borreto, non? Sí, aí, aí. Aí. Eh, si si, é extraordinario. Ademais, ademais pediñolle axuda a, a un entrevistado, non sei sé si se te lembres que, que lle pedimos. Pois, Luisa era xa o tivestes. Uh. Trevisa okay. Luis era. Luisa era non. Non. Pois pues mira, Luisa era logo, que empecemos por un pouco máis asequible.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 Pues, vale. Graciñas, vale. Eh, pues si tienes tiempo, manda algún dibujito. Vale, vale, si sí, sí. sí. A veces se rasco un poco de tiempo. Ah, pues, cosa vale. cuando, <risas> cuando puedas, mandasme también el teléfono de este último. Muchísimas gracias. Aperta grande. Hasta luego, hasta, luego, hasta luego, por ahí también.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 Bueno, baixamos un poquinho de música e volvemos a Galicia mm. Vamos a dar outro paseo por Galicia A través de Beatriz Dourado Unha gran poeta Unha grande escritora E tamén penso que mestre mm. Con cativos a ver. E vamos a darles boas tardes Boas tardes, Beatriz Boas tardes Boas tardes, ah. ben vida, Beatriz Moitas grazas por atendernos Eh, pois pues, moitas grazas a vostede tamén por contar comigo. Bueno, eu digo que eres galega, pero naciches en Barcelona, o sea que se bueno. de, eh, catalana tamén. Si, sí, eu moitas veces digo, mira, de, eu son galaico-catalã, que creo que este termo xa usaba Pepe Rubianes. Sí, <laughs> <tose> e, sí, tanto que si. si, porque claro, eh aparte de nacer en Barcelona, pois pues, claro, toda a miña crianza e preadolescencia foi aí, non? E, ata os 14 anos e, claro, e despois galega tamén porque eh, o meu sangue tanto por parte de pai como de nai pois sei galego Porfé. e a parte que me sinto... E tamén moi feliz en, procedencia, raigame a galega en todos os sentidos lógicamente sí, sí, bueno, sí, sí, sí, e, e despois bebiche directamente con mm, a túa cultura galega, pois con xente moi próxima, por certo temos que lamentar, xa o dixixemos antes con o noso, sí. co, noso compañero eh, correspondente Xosé Manuel, a perda de un grande da nosa cultura que, sí, que, que bueno, sí, te, sí, sempre claro, nos quedará a súa escrita, non? Si, si, si Que de foi? feito, oxe, oxe bueno, eh, xico, te, bueno, xa onto tiña moi presente eh, e oxe tamén estiven uh -huh. subindo algúnas cousiñas ás redes como a gran malloría uh -huh. eh, dos que temos ese aprezo pola bueno, lingua, pola literatura e en concreto por Darío que tamén uh -huh. eh, constame de que aparte de ser un, un gran escritor que xa o sabemos, pois pues era unha persoa moi querida Si sí. Nos, nos tiñamos moito afecto, moito aprecio, precisamente, non somente por, por para a relación social que tiñamos e eh, amizade propia, sino por o efeito de que él foi o que engrandeceu o noso premio de poesía a Rosalía sí, de Castro señor. de Cornella, posto que foi o primeiro gañador dese de, de, de de certame, eh, con uns sonetos fermosísimos que, que, que, temos, bueno, que, que, que serán para a historia. Non sei, non? Eh, de por outra parte pois eh, eh, volvndo a outro tema. Eh, apreciando a apreciando moiísimo a tua labor, o teu labor pois pues, agradecerte moiitísimo e eh, felicitarte tamén porque tamén fi, f, f, f, formas parte ou formaxe parte dese de, de mm, mm, xurado do, do certame de poesía Torre de Caldalova e eh, que tiveste desa de honra de felicitar de, ese, de, de, de premiar a Andrea Fernández Maneiro. Outra persoa que tamén... Que tamén mm, sí. apreciamos e ademais admiramos sí. igual que a ti Pois pues a Andrea eh, claro, eu tamén teño trato persoal bueno, cando abrimos a aplica e vin que era Andrea, bueno, pois pues, le vei unha alegría inmensa porque aparte de da súa escrita que é maravillosa, pois pues, ela tamén tamén é unha persoa eh, fabulosa, é unha persoa comprometida en, en moitas causas e, pois, pues, alegría infinita de que Andrea cada muy merecidamente ese premio de de poesía Torre de Caldalova, sí, sí. Sí, sí, además muy muy próxima, muy muy muy accesible, por lo menos sí. por parte nosa, o que sí. Sí. Que, que que non acontecemos directamente personalmente, pero pero No, bueno, no, pues... Andrea, Andrea creo vamos, eh, según eh, falara con ela es como é como realmente sí, sí, sí, eh sí. unha persoa próxima, é unha persoa que no non están ás alturas, non? Que no. a veces podemos tropezar con ese tipo de personagens sí. No pues a Andrea sí. é totalmente antítese, non? De, sí. De ese sí, sí, tipo sí, de sí. sí uno, xa, xa, xa, xa entrevistamos e felicitámosla precisamente por ese e por, os, por las illas y sargas tamén sí, que, eh? sí, talos... sí, sí, <risas> sí. Está en racha, Andrea <risas> Sí, sí, sí, <risas> sí. Bueno. O, galla, o galla que continue bueno, Xa sabes que cando conectamos con algunha das persoas que que, que, que entrevistamos despois solemos felicitarnos con, con eles, posto que tamén son premiados con algunha cousa de Exactamente. Bueno, fálanos se pasaron uns uns días, se pasou bastante tempo co... do, do teu premio eh, eh, de poesía, pero que estás traballando en algunha cousa máis, non? Estou traballando, agora, a ver, hai que decir, a veces, tamén un pouco con voz baixa, porque non está... Bueno. Non está rematado o traballo, e eh, aparte a parte... O, a, min, o, a parte da, da revisión, para mí, case casi... Eh, case o 50% eh, do, uh -huh. do traballo. Unha vez que escribes a revisión, para mí, é moi, moi importante. Uh -huh. sí, entón, sí, sí que estou aí con un traballiño que... Nace un pouco, pois, pues, eh, a raíz do nacemento da, da miña filla que xa ten no. un ano. No. Eh, Precis, precisamente foi o ano pasado, máis ou menos neste mes de novembro, cando conectamos contigo, estabas sí. aí, sí, non sei se sí, si recién, sí. mm, non sei, mai ou, ou, ou casi, non, acusa, que acorde-me sí. foi no mes de novembro. Eh, a miña... A miña filha naceu pues, en, a finais de xuño do, do ano pasado, uh -huh. entón, bueno, sí, ahora xa ten un, un ano e pico. E pico, pico sí, e, sí. E, sí, entón, a ver, a ver, digo con voz baixa, porque ata que non estea totalmente rematado sempre dá un pouco de, eh, sí, sí, de sí. temor, non? Pero, sí, sí. Eh, Pero, bueno, no, ta, estás nello porque estás repasando, estás lo mellorando intento melloralo. <ríe> no, aparte creo que eh, tamén pois pues, digo, pois pues, vai ser a miña crítica eh, dentro duns anos eh pois pretendo que polo menos este mínimamente orgullosa do, do que escribiu súa para ela, non? Eh, mm. Bueno, para ela, pero sería despois sempre para finalmente para o, para o público. Mm. En este caso sería infantil, eh? es, Sería público infantil. Moi ben, moi ben. Así que dedicado dedicado es, es, es, es, con, con excelencia para, para para para los pequeños, ¿no? Lógicamente. Sí, Oscar. sí, sí. Sí. Que, que eu ser mestra tamén tiña realmente mm, non é un territorio no que eh, me teña asomado, no? eh, concretamente a literatura infantil e juvenil, si sí, que me, sempre me gustou moito e como mestra, pois eh, na miña aula entra constantemente poesía e autores como Antonio García Teixeiro Marica Campo, Elena Villarjaneiro, uh, pois son autores que sempre teño claro a man e temos uns poetas tamén para eh, que traballan a poesía infantil aquí en Galicia, pois, pues, con unha alta calidade, non? Sí. Eh... Pero claro, eu aínda non me atrevera. <risa> non me atrevera porque o público infantil, hai que decir que, bueno, é moi exigente, ¿no? Es dos máis críticos ademais. Sí, e dos máis críticos porque sí. gusta no... ou non me gusta, e eles mesmos xa che dicen, sí. exactamente. No, no, non van, eles non van a, a disimular, ¿no? Eh, non van eh. a decirche. <risa> sí, sí. Non van a decirche ben cando non o sinten como tal. Ah, sí. Entón Entón, pois claro, eh, bueno, atrevidme, pero, uh -huh. a, a, bueno, aventureime aí en ese proxecto e, sí. e a ver, a ver que sae. Pois alegramonos moitísimo, e xa te adiantamos, que, sí. que como non somos talismán, terás moitísimo... Terás, terás pronto un premio, eh? éxito, sí. O, éxito. <risa> eu <risa> pues, eu queria xe preguntar, porque, segun tuve mirando e tal, eres unha devoradora de libros, é? Eh? <risa> Sí, sí, Se ve tamén, que lees moito. Tamén nos fala, tamén nos fala de... Eso queríamos que, que nos dixera uh -huh. esas recomendacións que fai de vez en cando con sí. respecto a lecturas. Que además sí, ten un blog, sí. non? No colaboro eh, de maneira mensual con Culturalia Gaceta eh, que administrador é... Bueno, tamén é o, o gran escritor Martinho Maceda, que parte é amigo. Si, sí, entón aí mensualmente si sí que, bueno, teño total liberdade que Martiño sempre me di o oh, que queiras eh? <risa> <Sí, risa> ah, sí, Martiño si, sí, hombre entón, pois pues, si sí, eh, fago, pois pues, bueno, non non lle chamo crítica, pero bueno unha especie de, de reseña e eh, trato tamén de achegar eh, a veces voces que poden estar nun momento dado máis ocultas ou e eh, tamén de potenciar voces mm. femininas, porque eso si sí que me parece mm, bueno, que tamén é eh, é necesario non? Eh, temos autoras moi moi boas eh, e hai que dar visibilidade así que aí intento un poquiño dentro da miña parcela pois eh, facer algo uh -huh. eh, sí, sí. tamén por outra banda dix que eres bastante bueno, o fuche é bastante urbanista non e, pero agora no vives no rural é se ve rural. que eso xe entra dentro se ve que vive lo rural ben claro <risas> Non vivo, a ver, eh, eu vivo en, en Lugo e que, bueno, a, as fins de semana ou sempre que podo, en períodos de vacacións, pois trato de, de achegarme aí o San a, a Navia de, na de Suarna, que a terra, pois é a terra do meu avó paterno, eh a miña, pois é a terra. É así. Navia de, mi... de Suarna, si. Sí. Si, sí, señor. Anda, que, que casualidade no, este, usted da Terra da, Carque, da Carqueixa, dixo el. Sí, bueno, eu son da Terra da Carqueixa porque é un pouquiño máis arriba, dixéramos de... dunhas trabas sí. e na montaña, e o a Terra da Carqueixa porque hai moita carqueixa. Dífinese de, si, sí, si, sí, sí. el. De... Ah. <risa> pois pues, Liñares la... chamas, o, o poviño chámase Liñares, sabes? Ben sei, ben sei. Si, sí, si, sí, si, sí, si, sí, si. Sí. Agora si sí que me dou conta, si, sí. si sí que me soa eh, o, o de Liñares, si. Sí. Sí. <risa> Que de caramba, bueno, o final eh, o, o sea, mundo é un pano, eh? E a parte de pano quere decirse que as pilas recárganse oh. moi naturalmente, non? sí sí si, sí, sí, era que vos quería decir claro, eu nací en Barcelona pasei a crianza ali, despois cando nos viñemos eh, viñemos para Lugo, obviamente uh -huh. pois pues, claro, unha cidade moito máis pequena onde uh -huh. nos coñecemos e eh, sempre me sentí unha persoa pois pues, bastante urbanita, que non... Uh -huh. Pero eu son honesta, eu na miña crianza, na etapa de juvenil, uh -huh. non tiña tampouco aí un dezo, non, tampouco por las, bueno, pois por conectar coa montaña. Uh -huh. Pero nos últimos anos sí, si sí. non sei se si é que de algunha maneira empezó como a chamarme a, a raíz de do sangue, sí, e valoro, si sí, valoro muitísimo, muitísimo, muitísimo pois todas esas aprendizaxes que Ven por parte eh, de meus avós eh, lembro mm. muitísimo as historias que me contaban claro, ahora cando piso territorio territorio ¿no? cando estás aí sí. realmente claro, iso cobra unha forza e eh, eh, vendo agora na miña filha pues, tamén me parece eh, moi necesario conectarla aí cos, cos seus ancestros e con mm -hmm. toda con todo que nos devolva a natureza, non que nos tamén somos natureza e non debemos desquecelo. Entón, estou como mudando un pouco, é como unha metamorfose. Estou, sí, estou pasando xa de, de, de urbanita a, a, bueno, a contorna máis sí, sí. natural. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Porque o río Navia tamén é coñecido como o río da abundancia, non? Porque sí, sí. Sí, mantén sí. todos os prados, e veicas, e hortos, e hortas, todo o que hai alrededor, as viñedos mantén. Sí, sí. De feito, eu non o acei, eh, que me tedes que desculpar pero creo que hai unha canción eh, do ah, río Navia que sí, vai dicindo sí. algo así, eh? Sí sí, sí, sí. No, o río Navia se levara... Eh, o, eh, si o río Navia levara o coñá, todos os borrachos iríamos a lá. Sí. Efectivamente, sí, sí, sí, sí É así a cantiga sí, sí, sí. Sí. Bueno, todas esas cosas Deberíamos recompilarlas Porque sí, non sí. se perdan ¿eh? A parte que pois pues, É unha terra Aunque no inverno No inverno dá mellor arriba Pois pues, quizás polas terras de Cervantes eh, Ou pola terra da Carqueixa Como lle chamo eu Porque andaba antes su solería eh, brétima y entonces parecía como si fuera un encoro, hasta que llegó mediodía, sí. que se va <risa> sí Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, é certo, sí Bueno, contanos parte, Bueno, Navia é o mellor <ríe> Leico de excesiva, no? Pero bueno, eu creo que é unha vila moi, moi bonita Tico, uh -huh. río, casuá, ponte sí. eh, Bueno, ten un encanto sí. eh, moi moi particular Non é... Vamos, así que convido Agora que nos están escoitando <ríe> eh, Moita xente, pois que non coñeza Ainda Navia, pois cando se chega a Galicia Que faga parada En, en Navia de Suarna. Sí, sí señor, porque concretamente hasta hai eh, un... bueno, chamañe fonda, é unha fonda, unha casa donde podes ir a dormir, porque donde comer encontras máis eh, máis fácil, pero donde dormir sí. é máis difícil, non? Hai unha casa que lle chaman a casa do catalán, que precisamente de Tarragona que non aculleu. Sí. sí, sí, está a casa do catalán, pero bueno, agora hai máis sitios onde dormir, sí. Eh, sí, en ahora Navia, sí. sí. Aí sí. está... Eh, a Escola bueno, a, ver, a Escola, iba a decir É eh, que me salió o nome do dono, de Guillermo Sí, a de Guillermo, escola. sí eh, Despois tamén hai un hotel Sí eh, Mais pequeniño, pero sí. sí que está tamén ali no, no centro da, eh, sí, de sí. Naria Sí, sí, no centro, sí eh, Bueno, non quero tampoco deixar ninguén Porque sí, <ríe> sí, parecería bueno. un pouco Pero sí Sí, sí que hai así varios sí. sitios. Despois hai ali tamén un unha aldea moi próxima a Navia. no me vais a saír agora. ¿En Barcia? Barcia. En Barcia tamén hai onde quedarse a dormir, pero no? unha sí. casa que si, sí. sí, unha casa que rehabilitaron hai pouquiño, pero que... sí, sí, sí. así que vamos nada, a voltar. Vamos a voltar a tua, a túa práctica literaria que é importantísima. Sí. Sí. Eh, mm, bueno, non deixas desbotas para nada pois a a túa creu, non sei, constante au mm recomendación, por así decirlo, das lecturas, tanto galegas como catalanas, porque, eh, non sei, em, em, Lin, nunha pequena, non sei se si era nesa aportación que faz oh, con Martínio Macedo, co, sí. pois, pois que mencionabas, por exemplo, a Rodoreda e ou, non sei, hai sí, algo... a María Merce Marçal, a Marçal, eh, etc. Para, sí. para os nosos ointes, que saiban que, que, que, que bueno, que ti... ...fas tantas lecturas como acaba de decirle Armando... ...para estas este último trimestre ¿fas alguna recomendación? Po pues, mirada precisamente a semana que ven eh, o 25 n o 25 de novembro claro. a mí sí que me gustaría recomendar 10 eh, un libriño que saiu este ano que se chama manifesto 25 n publicado pola editorial ah, onde sí. aparecen pues varias voces poéticas eh, que tratan esta temática mm. eh, eh, bueno dentro delas de pues están... Eh, escritoras Gabalía eh, Pois pues, como eh, Eli Ríos, uh -huh. Emma Pedreira Pilar sí. García Rego sí. Adolfina Mesa, Patricia Torrado Está Andrea Fernández Maneiro Tamén uh -huh. Uh -huh. Eh, Toño Núñez ah. Bueno, ahí creo que hai unha escolma Pois pues, moi boa ¿no? uh -huh. uh -huh. E eh, eh, bueno Pareceme que me... Sempre he eh, eh adecuado leer este tipo de, de poemas, pero bueno, ahora que igual estos el... días vamos a estar un poco... Una ¿no? celebración, eh, sí, sí. Sí, y vamos a estar como enamorando eh, esta temática, pues pareceme un bueno que puede ser un, un libro interesante. Mm, pues volver a repetir un hombre, porque a lo mejor a los nuestros oyentes... Manifesto, entes... mira, Emanifesto 25N, eh, publica Editorial Alvarellos. Pues eso, Manifesto 25N, que, que saiba a los nuestros oyentes y a seguidores que es eh, una, una recomendación de una grande lectora, y además poeta, <risa> <risa> por, sí, sí. <risa> por cierto. Bueno, vamos a ver si nos puede si leer un pequeño poema. Ah, sí, los, sí porque sí, tú sempre pues, estás pedindo... <risa> que... Eu sempre pido, pero pido poemas, eh? <risa> bueno, bueno, pues... Vale, un poema que eres da miña autoría? Pois pues estaría mellor, claro, porque así si tamén nos agasallas máis. Vale, perfecto. Pois pues mira, devo coller aquí da revista Xistral, que tamén colaboro eh, todos os anos achegando eh, un poema ou dous. Mm -hmm. E... Eh, Estes poemas, creo que tamén eh, ahora que estábamos falando eh, Do tema do 25N eh, mm. Pois pues tamén poden estar eh, ben acaídos non, Para esta sí, data mm. bien. Vale, mirade este moi breve E titulase Matrioska Carai, parece que Ten algo que ver co feminismo Si <risa> sí. Di Ela alumna sí, madre superiora Pola xanela do internado Non se ven as roseiras en flor O inverno amence cristalino Rabuña sobre a conciencia sangra todos os úteros que leva dentro Ah, pues aí sí, que señor. Sí, señor. Es muy breve, es muy breve, bueno, no podes ver, pero bueno, ten forma realmente o poema ten forma de de matrioska. Muy, muy denso. Eh? Muy denso. Que, que son esas esas pequeñas, verdad, esas pequeñas botellinhas ou esas pequenas sí. botellinhas que están una pequeña, unha pequena, pequena outro máis pequeno, outro máis grande, con sí, sí. grande que, que todas xuntas fan un solo elemento, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Sí, sí, a sí, sí. A, a matrioshka, a, a matrioshka. é a boneca, é a boneca típica de, bueno, en Rusia, ¿no? <risas> en Rusia, ah, que sí, así, así. que vai unha dentro da outra, vas sacando bebé quedando un, vas sacando bebé dentro de outro, sí. Sí, sí, é todo bueno para un poquiño un xogo de palabras a partir de esa imaxe da da matrioska. Sí, sí, pois é eh, un agasallo para no sé, para todos os nosos ointes. Por certo, mm, mm, De, do dos mil dozoito aquel certame de Vilariñas que foi o que gañaxes sí. pois, non para, non te presentaxes a ningun máis hai que facelo non, si, si que me presentei sí. no, pues, eh, gañei no dos mil dazanove o premio de poesía eh, María Mariño anda no, ah, ah, pois non o teñamos sí. aquí apuntado na nosa xenda no, pois, pues... teñamos apuntado <ríe> o, o do, o do Vilariña. no... Vilariñas que foi o que primeiro que As nos sentou Pero después no, pues do, o último de poesía fue no premio de sí, premio de poesía a María Mariño de María Marinho, sí, uh -huh. do concello, do concello de Teo. Sí, ese foi no no 2019. Pois, pues, sí, pues sí, parabéns, sí. felicitaciones sí, de verdad De verdad de que sí. no sabíamos. Discúlpanos ese erro que temos. Apuntamos a polosera, apuntamos, pero a verdade que bueno, por cierto, volviendo otra vez a a María a A, a, a esa grande amiga que, bueno, pues xa con, nos consideramos a amiga que polo feito de que est, xa, xa entrevistamos nunha ocasión e felicitámona. Andrea, sí. aparte de que nos dís que o trato dele é extraordinario, tamén a súa poesía ten unha transmisión completamente moi próxima tamén, non? Si, sí, totalmente, si, si, si De feito, eh, neste libro que vos decía Do 25N un dos seus, bueno, eh, O poema que axega eh, Eu tamén diría que É moi Un poema como moi Accesible É moi Moi directo, non? Eu penso que Andreat eh, é algo que bueno, O que lle fun lendo así na súa escrita Está como moi predominante ¿no? uh -huh. E eh, Bueno, non sei, se queredes deseo, leo vos aquí un poquiño do de Andrea, o poema este que forma parte do Manifesto 25N, Mani... ou... Ah, é o do Manifesto, porque ela ela gañou con, con outro tema de te diferente, non, que era o... Que, que, bueno, non... No Caldalova, no... a temática era sobre saúde mental. Si, sí, precisamente, eu quería sí, sí. non sei... Recordar eso, que que en realidad Precisamente agora, coa co pandemia Está moi sí. pendente Moi sí. presente, non? O asunto da, da, da cuestión mental Da saúde mental, basicamente Si, sí. si, sí, si sí. sí que está, está moi presente Pero eu creo que ainda un territorio Como para, que debemos de seguir indagando non E, mm. e André Aí fixe un traballo tamén Maravilloso, porque adentrou-se moito eh, Dentro do Da saúde mental Eu non sei se si ela eh, contou eh non que tratou de poñerse na pel realmente de dunha persoa pois que que, que sufre, non que padece ese tipo de doenza. Sí. Eh, eu para min fixo dunha maneira pois eh, realmente magistral, eh? Eh, o, o poemario é eh es muy bueno, muy bueno, muy bueno Fala unos de él, fala, fala unos de él. Sí, sí, sí, sí, sí, sí la verdad es que hasta nos eh, eh, no sé, facilitó una pequeña lectura una lectura sí. de, de, de, de, de algo que, que, que iba a recoller, la verdad es que es, es sentíase muy, muy contenta de, de, de, de, de ter recibido ese premio no ese certamen, pues sí, a Torre de Caldalo pero que, que bueno, pues estaba eufórica también sí, y, y, yo que a nos nos fai contento e que bueno pues as conversas que temos con persoas como a vosotros fanos a nos o noso programa máis grande bueno e eh, nos también pois, nos sentimos eh, alagadas non? de que con tedes también eh, pues pois, canosa eh, no pues co cos nosos pensamentos e eh, coa nosa eh, escrita, no? Que aí vedes tamén aí a través da, da radio. A, eh, vos... para mí tamén é, do, é doblemente honra, pois pues, que, que se secha nunha, nunha radio rádio bueno, A vos aport... a vosta aportación vos a vos a vos a vos a vos a vos a a nada, se queredes eh, como teño aquí diante eh, este do Manifesto 25N, estábamos falando pues, sí. de, de Andrea, sí. eu se queredes recito vos o poema que achegou ela neste manifesto pues pues pois sí, é, un poema breve unha primicia e un, un agasallo máis vale. vale, así tamén deixo o público así con con el nos beizos para que queira eh. eh, ler máis sobre este manifesto moi ben, Muy ben. Ven, A sí. ver, adiante pois Oxiz, son lousa laminada, construída por natureza, dixéronme, para ascenderse. E ti eras oxiz o que me había facer paixaro, vegetación, nube, o que branco sobre negro prometía completarme, pero só sou veches trazar cicatrices, agravios, vaguas, para que eu fora serva e devota e sumisa Mais se secadra por natureza rematei por laminar resgando coa face luxada de xiz e puiden ser paxaro e vegetación e nube e son xebrada do teu ceibe atea, rebelde e branco e negro, e violeta e ti Piso sabe ser xiz. Xer está. Moi ben, moi ben, sí, moi ben. Si, sí, sí, senyor. Bueno. Eh, que ben, que ben. Hai que léela por segunda vez, eh? A verdad que... Eh, una... A ver, a, a poesía é eso, non? Hai que comentar non somente a súa creatividade, senón tamén a súa formación. Porque filosof, filosóficamente tamén transmite cousas importantes. Si, sí, eu creo que poesía e filosofía Para mi son dúas disciplinas Que van moitas veces unidas non? Por non dicir sempre eh, E non se pode ver, Eu creo que un poemario Hai que Igual que en narrativa vamos Normalmente, non? Vas así máis para adiante No poemario tamén hai que volver para atrás sí, sí. Para atrás e para adiante eh, E a pequenos gorolos E eh, sí, bueno sí teneir peneirándolo, ¿no? peneirándolo un pouco <risos> Efectivamente, sí, sí, peneirando aí pues, a poesía. De verdade que sentimos moi orgullosos e honrados pola vosa participación, e eh, aí en concreto como a túa, eh. desexarte que teñas moito éxito nese nessa nova andaina que que dis que estás preparando, e que teña unha sí. feliz presentación cando sexa. Vale, pois pues, uh. moitas grasas. X estaremos en contacto. Acordo, pues, nada, a un día de acordo, Pois nada. celebrar o día da Filoloxía hoxe. Mui ben, poisis pues, unha aperta moi grande. Venia, gran... tarde. Bona tarde Bona tarde. Hasta logo. Al jazz té la seva cita set semanal a la sintonía da Radio Sam Bo.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 Bueno, Xulio, vamos volvemos a Aterra dos Ancares, el día donde se respira buen aire, donde se respira, pues, aire fresco, que hoy estos días vais a hacer un poquito de fresco. <risa> e vamos a falar con eh, Román. Román, Román muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que tal aí pola terra da Carqueixa como eu, eu a miña terra que son tocando, mirando desde o teu povo veixo meu chamo ya terra da Carqueixa Bueno, pois tamén o nome da cooperativa Tamén o, o nome da cooperativa Bueno, bueno benvido Pois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 O dos premios de desenvolvimento rural Como o premio Arexa Que é sido os máis importantes da... En Lugo E depois tamén o premio da, da Gader polo o traballo que, que os socios Asociais da cooperativa fan ca, ca paisaxe non, hombre, pues, tanto eh, Por certo eh, entón, pois, eh, Esa, esa maneira de, de crear paisaxe Que teñen as vacas yo, yo Os gandeiros e as gandeiras que fai os ancares tan especial eh, eh, nunca, nunca mellor dito, tan especial En Noraboa, eh, volvo a repetir parabéns por efe, e felicitacións Bueno, por certo de... ese, ese traballo que bueno, atenda na, tra, na Praza de Abastos eh, mm, bueno, son os sabores dos ancares, non? Si, no, sí. sí, ao final a, a tenda é fruto do, do éxito da, da, da venda online nos empezamos fai Eh, tres anos ca cabenda online que entrevistades uh -huh. ao noso presidente, sí. a José Antonio. On daza, eh, sí. eh, a verdade que que que, que debido ao volumen que, que temos, pois pois eh xa vimos que pagarle prácticamente dos carniceiros de e as de peixe, para pagarle aos carniceiros e as de peixe, pois creámonos a nosa propia carnicería. Claro. e eh, eh, nada contentos, agora xa eh xa temos eh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 Que a, que a antiga venda online mm. e, e despois tamén porque agora temos o, o controle absoluto de todo o proceso non? Desde, claro. desde, sí, o, sí. Desde, desde os sacrificados dos animais a, mm. a, a despois a, a, a venda, disto... venda eh, por ahora a distribución estamos estámosla facendo con empresas de paquetería por, por frío mm. pero pero vamos, non descartamos no futuro tamén internalizar eses custos claro sí. Eh, tades no, eh, na praza de abasto e ido de lugo na que está na que está pois no fondo da praza do eh, domingo non sí, exactamente uh -huh. aí na, na, na praza que máis é, é un edificio que acaba de acaba de facer unha si sí, unha reforma Si, sí, moi potente uh -huh. eh, eh, adem má... É xa vos podo anticipar que casi seguro que vam, que vamos ter outro outro posto dentro de pouco. Ah, moi ben. Eso agradecese. Extraordinario. Pois pues sí, eso, para me... o que quería... que quería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 A verdade é que estivémonos, bueno, gratamente sorprendidos porque sabíamos que tiñemos seguidores con con moito talento, sí. pero pero a verdade é que un desenho eh, de profesional. Eh, sí, sí, sí, sí, sí. Eh, eh, eh, moi contenta e eh, eh, nós a verdade que moi satisfeitos de sí. mm -hmm. É, de... Unha imaxe, imaxe, gañadora, pero que ademais servirá para para no posto de, de do mercado, sí, non? Sí, un obra de arte É sí, sí, sí, sí, sí. eh, eh, que iso é o final que nós o que buscábamos era para decorar a porta do do mercado. Sí, sí, sí, sí. Eh, entón pois uh -huh. eh, fixamos o sorteo e eh, a, a verdade que un, había un, un nivel moi moi moi alto, eh, uh -huh. gramamente sorprendidos e eh, despois, bueno, dicir, eu penso que que é máis enganadora que eh, que resume moi ben tamén un pouco a nosa esencia, Porque ves os francares, ves as vacas, ves sí. tamén eh Galicia, non? Sí, eh sí. eh además con moito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 e quando sí, sí, sí. eh, esta cativa dice "Marela ben", ben? Sí, sí. Pois pues, algo sí, sí. quere decir. Si, si, claro, é moi significativo, de... Sí. De que, o, o, a, as bacar nosos que, que, que teñen nome de, sí. a, o, a, a, como, se, o, como se chama e despois tamén un pouco o que está no mesmo dibuxo, ¿no? Exactamente, era, era, era, sí, señor. Que, que, que hai unha está apayosa, sí. está sí. É, é, Está unha vaca que, bueno, é rubia do país. Hermosa, hermosa. Eh, está, sí, sí, están sí. as montañas, a verdade que que que se eu encargamos unha xencia seguramente non o fixera <risa> non o fixera <risa> mellor, así que estamos bueno, moi contentos. Pues escoita, unha cousa que che quería preguntar e que además que que hai que salientar é que esa primeira xornada de degustación de terneira de Ancares que fixeste de aí na, na feira de artesanía de Cervantes, sei que foi un exitazo, que quedastes vos sin sin sin carne. No, sin carne nos quedamos porque fomos moi previsores. Ah, pero, ah bueno. Pero, pero o que sí é que xa non admitimos a máis, porque normalmente máis xente por, por medio de que se masificar a. Si, sí, sí, Teníamos sí. tiñam, tiñam, limitado para 300 persoas. Sí. Eh, e foi como foi como fixemos. Sí, sí. Eh, aunque entom... elión fa... que se tipo que anotar a xente previamente, pero pero a xente mi satisfeita a carne estaba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 como para decorar o, o seguinte posto. Ah, ah moi ben. Vale, vale, sí, sí, non. Sí, sí. A ver, é unha suxerencia porque eso tamén anima moitísimos rapaces, non? O feito de que sí, sí, sí, sí. de que, bueno, pues eu participei ou estive sí, Non sei, sí, sí. no sí. é unha, unha opinión. Os rapaces hai que darlles sistema sí. para que para que fagan sí. as cousas con negarimo. Moi sí, ben. É verdade. Eso intentamos. Pois pues agradecerxe moitísimo que estiveras con nos Contanos algunha cousa máis aparte de que xa está preparando Outra tenda sí. máis sí. Contanos algunha cousinha máis Que os nosos aintes saiban bueno, pois, Por exemplo, sí. que, que se ponhan en contacto convosco Para poder pedir algún Para algún pedido Como teñen que facer sí, Pois pues, pode facer a directamente da página web Osabrosangares.com Ou senón tamén se pode eh, eh, Fazer A, a través do teléfono eh, 670 300 380. Moi ben. Eh, eh bueno, repito se, o teléfono. Claro, claro. 6, sí, sí. 670 300 380. Moi ben. Estupendo. é eh, eh, nada. Uh -huh. eh, nos, bueno, somos unha cooperativa de 85 gandeiros aquí na zona de Nancares, principalmente os concellos de Cervantes e Nadia. Mhm. Uh -huh. Eh, a media eh, de 25 vacas por, por grancha, uh -huh. somos, somos pequeñas pequeñas cooperativas, pequeños gandeiros y gandeiras que cuidan con mucho mimo o, o, o, gando. O, o gando que tenemos. ¿no? Muy bien. Eh, una, una pregunta que, que te quería decir también, ¿poñedes algún me, algún remedio por, por, por esos ataques que algunas veces los lobos mm, son capaces de hacer? De, ¿De, de, ¿De papel? Facer? Sí, o, bueno, o o remedio é que cada vez hai a xente pois pues, eh, os xatos que é o principal sí. o principal problema, non? Que porque as vacas vanse defendendo, pero os xatos eh as becerras pois pues, sí que teñen máis eh, dificultades, uh -huh. pues, pois cada vez eh, uh -huh. para dormir tes pues, encuadranse máis sí sí, eh, sí, sí, entón, sí, sí, sí esa é unha necesidade que sí que lamentablemente pues pois, pois, van a máis os ataques eh. sí. e ademais que hai unha, un pouco como reflexión que sí que, que, que temos que bater un pouco como sociedade Quer dizer, que eu, se, se estamos a favor de que haxe a lobo, bueno, no meu caso estou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 do do chato do, do, do, do, do valor Real. Claro. Sí, bueno, sí. hai que convivir, a verdade é que o que te estás dicindo ti hai que convivir, pero claro, hai que repartir tamén a responsabilidade, non solamente eh... non solamente eh, deixárlle todo a responsabilidade ao gandeiro, senón que, bueno, pois pues a sociedade tamén aporte algo para que os gandeiros non non perdan todo, non? Mhm. Uh -huh. Eh, eu queria te preguntar ¿de onde teres que falastes dunha segunda carnicería onde a queres desmontar onde teres pensado onde, eh, a, a segunda vai ser no, no propio mercado de Lugo case eh, seguro ah. e agora bueno, se todo vai ben habrá que buscar xa tamén sitio para terceiros <risa> <risa> bueno, pois pues, nada sí. acopai eh, o mercado lo, o, o local que temos é, un, é pequeno ah. eh, entón, pois, pues, bueno si sí. eh,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 na no, verdade que me, que moi contento, o se a xente tamén co eh, maior autoestima, que creo que tamén un curso que fai moita falta no, no A parte da autoestima no, quero dicir que tamén valoran no, no, no, no redor, que de, sí. o, a vosa a sí, sí, sí, porque tamén os precios que cobran os landeiros e as landeiras é, é superior. Sí. Es Isto é, estamos pagando entre un 15 e un 20% máis. Mm -hmm. Eh Oficina, pois, atos que van para o despiece, entón... Pois claro. É a xente moi satisfeita, estamos, estamos contentos, a verdade. Volveme. Eu, eu coñezco algúns que xa compraron aí. Mercaron? Non, non. Sí, ue... homen, en, en, en Barcelona é, é o, o noso principal cliente. Ves? Pois estes pois que... viven en Cervantes, concretamente. Eu tuero moi que moitos anos en Barcelona.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 o asunto do transporte Ah, ah bueno. son capaces de, de poñelo da súa mm. conta sí. bueno, bueno pouco a pouco o caso ven creando riqueza é que, que a xente este contente ademais hai unha cousa eu dou un valor porque a xente nova como digo eu é o que ten que facer as cousas outros temos que estar atrás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 E os xatiños, como son tan curiosos, <risa> viñan <en> malambez. <risa> si, sí, si, sí, si. Sí, sí, sí. Bueno. Si, sí, é verdad. verdad eh, de... bueno, Invitamos a todos a, a vir os ancares e eh, eh, a ver a, a os ancares, a ver a as vacas e os gandiros e os gandiros da cooperativa que non é a pena. Agradecerche moitísimo a tua aportación de hoxe, Román e que sigades tendo moitos éxitos que, que, que, que os merecedes a Carqueixa que se ponha na páxina web de carqueixa.com no teléfono seguro que te de... sí, atenderes 670-00 no, 380, 380 380 O sabor dos ancares É, é, é, é Aperta, bien, un, un aperta, muchísimas gracias. una Así aperta grande, Ramón. Gracias, a la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 e gracias de ti Xulo tamén por acompañar e ti como cada xoves, este queñs Pa o Armando Fernández e como digo sempre que a noite sexo o vosso descanso arrúa a Rúa vosa liberdade e con amoodiño e non deixees descoitar de Radio Sanboy desde Galegos, no